Pista 5 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba. Editura, Seculum Editura, Vestala Pagina, 55 Citesc notă 1 Galii preferau ca material de construcție lemnul, chiar și în zonele unde piatra era din abundență. Tipul de construcții varia după regiuni, dar principiul era același, temedia de piatră, pereții de lemn sau împletitură acoperită cu lut, iar acoperișul din paie de secară în centru cu un orificiu pentru fum. În paranteză, în Occident, coșurile zidite vor apărea abia în secolul XI. Închid paranteza, încheiat notă 1. Construite din lemn și acoperite cu stuf, cu grinzile prinse între ele, cu piroane de fier, cu uși care se încuiau cu chei tot de fier, casele erau în regulă generală, compuse dintr-o singură încăpere. În centrul acesteia era vatra deasupra căreia a căldarea pentru fiertură, iar alături suportul de fier pentru frigări. Ca mobilă cel mult, câteva bănci de-a lungul pereților pentru dormit, dar galii dormeau pe jos și mâncau așezați pe un mănunchi de paie. În Britania și Irlanda, casele erau mai mult risipite, la distanță unele de altele izolate, un fel de ferme cu terenuri întinse de pășunat. În Galia și în zonele celților din Europa Centrală, casele erau grupate în sate cu respectivele terenuri agricole în jurul lor. În regiunile mlăștinoase, în paranteză de pildă la Helveți sau în Galia Cisalpină, închid paranteza, casele erau grupate în palafite. Satele erau înconjurate, protejate de o palisadă și un val de pământ. În Irlanda se întâlneau foarte des fortărețe de dimensiuni mici, construite pe înălțimi refugii care erau ocupate temporar în Galia, însă asemenea așezări întărite erau locuite permanent. și nobilii locuiau în case fortificate, în paranteză, numite Broch, se scrie b -r -o -c H, în nordul Britaniei, închid paranteza, case care aveau asemenea întrucâtva, câtva nuragilor din Sardinia acelor timpuri forme de turn cu pereți, Groși de piatră, în paranteză, celții nu cunoșteau tehnica zidirii cu cărămizi, închid paranteza, cu încăperile boltite pe două sau chiar trei nivele cu galerii și scări interioare de lemn. În Galia și în Europa Centrală, satele mai mari erau fortificate cu palisade și valuri de pământ, cu șanțuri și adeseori ziduri cu osatura de lemn și paramente de piatră neecarisată, în paranteză, așezări numite de romani opida, se scrie O-P-I-D-A, închid paranteza. Pe teritoriul ocupat de tribul Celt al helveților de pildă, erau aproximativ 400 de sate mai slab fortificate și 12 opida, iar în Galia peste 200 de opida. Unele din acestea erau de foarte mari dimensiuni și erau apărate de fortificații redutabile în care nu lipseau bastioanele. Astfel, Alesia, se scrie A lui S S I A, se întindea pe o lungime de 2 km. Bibracte ocupa 135 de hectare. Suprafața ocupată de Manching se scrie M A N G H I N G, în paranteză secolul 2, înainteirea noastră, închid paranteza. În actuala, Bavarie era de 380 hectare, cu fortificații înalte de 7 metri și groase de 12 metri. Alte opida importante erau... Cel din Kelheim se scrie k l h e -I m în paranteză pe 600 hectare, închid paranteza, cel din Michelsberg se scrie m i k h l s b r g în paranteză pe 650 hectare, închid paranteza, sau cel mai mare opidum, cunoscut din lumea certă, cel din heiden se scrie h E i d -U -E n g r a b -E n ale cărui fortificații apărau, în paranteză, inclusiv anexele exterioare, închid paranteza, o suprafață de 1.400 hectare cu o circumferință de aproximativ 30 km. În paranteză, incinta interioară ocupa 150 hectare. Figură, pagina 54. Reprezintă un vas de aur desenat în tehnica O, se scrie AU, ripoz, se scrie râie POU, S, S, E cu accent ascuțit. Secolul VI, înainte noastre. Schweiz, se scrie S, C, H, W, E, Z. Landesmuseum se scrie l a n d e s m u s e u m -Zürich. se scrie z u cu puncte o -C r i -C h încheiat figură. Figură, pagina 55, reprezintă un vas celtic de bronz cu ornamentația exterioară de aur, secolul V înainteire noastre. Statliche se scrie s t a a t l i -C h e Muzeen se scrie M-U-S-E-N, -E Berlin, încheiat figură. Figură pagina 56. Reprezintă o poză. Reconstrucția unui templu galoroman. Romăr muzeum. Se scrie R-O cu două puncte m i r m s e u m Schwarzenegger, Se scrie S-K-H-W-A-R-Z-E-N-A-K-K-E-R. Încheiat figură. Credințele religioase. Panteonul Celților. În religia celților supraviețuiau elemente și credințe ancestrale, în paranteză, totemism, animism, cultul naturii, al zeiței mame și altele, închid paranteza, unele preluate de la populațiile neolitice aborigene, altele moștenite din nucleul originar de credințe religioase indo-europene. În acest stadiu religios primitiv, celții venerau unele animale totemice, ca pe adevărații zei, Astfel, zeita Epona, adorată îndeoseb în Galia, ghilimele n-ar fi decât forma umanizată a unui primitiv cult al calului, închid ghilimele, în paranteză P mare Lambrecht, se scrie l a m b -R e -C -H paranteza. În seria acestor credințe străvechi se inserează și cea care a determinat obiceiul protocelților, de a-și incinera morții și a le depune cenușa în urne, îngropate apoi într-un cimitir într-un ghilimele câmp de urne. în ghilimele, vezi notă 1. Notă 1. Cultura preistorică, așa numită ghilimele a câmpurilor de urne, închid ghilimele, a apărut și a predominat în Europa Centrală și Occidentală în epoca bronzului, aproximativ între anii 1300. 700 înainteire noastre după regiuni. Încheiat, notă 1. Sau, obiceiul celților, mai ales din Irlanda, de a depune ofrandele în puțuri funerare adânci de 2-3 metri, puțuri rituale presupuse ca ar comunica cu divinitățile subpământene. Figură, pagina 57. Reprezintă o divinitate reprezentată pe partea exterioară a aceluiași ghilimele Kazan din Gandestrap. Încheiat, încheiat, figură. Sau, ritul, ghilimele alianței prin sânge, închid ghilimele, constând din abea câteva picături din sângele altuia, pentru ca astfel amestecându-se, același sânge să-i unească pe cei doi pentru totdeauna. Sau, mai stranul, ghilimele, cult al craniilor, închid ghilimele, dușmanilor uciși în luptă, cult răspândit în toată lumea celtă, craniile fiind întâi aternate de gâtul cailor, apoi îmbălsămate și păstrate într-o nișă din casă sau adunate și depuse în sanctuare. Unele triburi celte, în paranteză scordiscii, de pildă închid paranteza, le folosau drept cupe din care beau la ospețe. Acest obicei curent până în secolul XIX, la unele popoare asiatice, avea pentru celții o semnificație specială. Gilimele, craniul constituia receptacolul unei forțe sacre de origine divină care îl proteja pe proprietar împotriva primejdiilor și în același timp îi asigura sănătate, bogăție și victorie. Închid ghilimele, în paranteză, mică Eliade, închid paranteza. Pe de altă parte, moștenirii indo-europene sunt la celți reprezentările simbolice ale roții, în paranteză, imagine stilizată a soarelui, închid paranteza, și coloanei, în paranteză, simbolizând în ghilimele axa lumii, închid ghilimele, închid paranteza. De asemenea, instituția druidismului analog sub unele aspecte brahmanismului, precum și panteonul însuși al celților. Legate de divinitățile celților supraviețuiesc reminiscențe totemiste sau urmele unor străvechi mituri naturiste. La celții din Galia se întâlnesc zei reprezentați în chip de cal de șarpe cu cap de berbec, vezi notă unu și altele, sau reprezentări antropomorfe ale unor zei cărora li se adăuga un element animal, în paranteză de exemplu zeul Cernunos se scrie că e r n u -n, n o s înfățișat cu coarne de cerb, închid paranteza, sau unele divinități care apar având alături un animal. Zeița epona cu un cal, zeița artia cu un urs, zeita arduina cu un mistreț, zeul, mocus se scrie m cu c u -s, cu un porc, zeul, segomus se scrie s e g -o -m u s cu un cater și așa mai departe. Citesc notă 1. Asemănător reprezentării descoperite în tezaurul de sculpturi de la Constanța, înseși numele unor zei celți legate de anumite animale indică astfel de reminiscențe. Lug, în paranteză, lynx, râs, închid paranteza. Taros, se scrie t-a-r-r-o-s, trigaranos, se scrie t r i g -a r a n n o s în paranteză, cel cu coarne de cerb, închid paranteza. Deotaros, în paranteză, taurul divin, închid paranteza, etc., încheiat, notă 1. În paranteză gilimele. în numeroase cazuri însă animalul nu este decât un atribut explicativ, închid ghilimele, jumare punct de vriz, închid paranteza, alături de divinități celții adorau și unele animale considerate sacre. În vechea literatură irlandeză este frecvent atestat cultul cerbului, ale cărui acțiuni binefăcătoare se credea că se manifestă în domeniile cele mai variate. Taurul era un animal sacru în toate țările celte, numele lui s-a menținut în nume de triburi și de fluvii. Calul, care figura foarte des pe monedele galice, deținea un loc important pentru aristocrația celtă în cultul morților. Mistrețul era simbolul vitejiei și furiei războinice. Câinele era animalul sacru în calitatea sa de paznic fidel al morților. În vechea literatură celtă irlandeză apar mulți eroi având anumite afinități cu unele animale. Frecvente sunt apoi urmele unor străvechi credințe religioase naturiste. Pentru ceilți întreaga natură era pătrunsă de forțe miraculoase. De aici credința în marile mume, în paranteză de obicei asociate în ea de închid paranteza, forțe originare feminine evocând timpurile vechi ale matriarhatului și cărora le era dedicat un cult al fecundității și fertilității sau credința în puterea magică a unor elemente sau fenomene ale naturii, a aștrilor, a fulgerului, în paranteză, personificată de zeul Leuzetios, închid paranteza, a tunetului, în paranteză, simbolizată de zeul Taranis, închid paranteza, a lunii, în paranteză, simbolizând fecunditatea, închid paranteza, a cursurilor de apă, a unor arbori, a unor stânci izolate sau a unor menhiri, deznotă 1, a unor cranguri, Sacre și așa mai departe personificate de zânele munților și colinelor, de ondinele lacurilor, de delfii mărilor și a insulelor fermecate, vezi notă 2. Citesc notă 1. Primul loc îl deținea stejarul, arborele divinației, a cărui ghindă era consumată de druizi ghicitori ca un drog spre ai, ghilimele inspira închid ghilimele. De fapt, arborele sacru al druizilor era scorușul, fagul era adorat mai ales în zona Pirineilor. În Irlanda și azi sunt considerați în popor arbori sacri, scorușul, tisa, porumbarul, socul și alunul. Cultul unor stânci sau ghilimele pietre sacre, închid ghilimele păstrate cu sfințenie până azi în câteva biserici din Austria și Boemia, este de asemenea o amintire certică. În catedrala din Mans este expus un menhir. Creștinismul a continuat acest cult, gravând semnul crucii pe menhir, în paranteză, conform jumare puncte de vriz, închid paranteza. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Cultul arborilor a lăsat urme în numele unor triburi celte. Lemovices, ghilimele, războinicii puși sub protecția ulmului, închid ghilimele, în paranteză, în irlandeză lem, închid paranteza, sau de persoane, mac, se scrie mac, Q, se scrie cuil l, ghilimele fiul alunului, închid ghilimele, mac dara, ghilimele fiul stejarului, închid ghilimele, etc., sau al ciudatului cult al unor unelte. Mac ceh. Se scrie că ec, Gilmele fiul plugului, închid gilmele. Mactail, gilmele fiul Rindelei, închit gilmele, ordovices, gilmele războinicii ciocanului, închid gilmele. În paranteză în ir punct gord, închid paranteza etc. încheat notă 2. Fiecare trib își avea arborele său sacru, plantat pe locul unde se făcea alegerea regelui tribului, asemenea gilmele Arborelui. Lumi, închid ghilimele, axis mundi, comun în credințele multor popoare și acest arbore al tribului, gilimele se considera că este plasat în centrul respectivului teritoriu tribal, garantându-i securitatea și integritatea, închid ghilimele, în paranteză, proinsias, se scrie p r -o -i -n s, -s mac-cana, închid paranteza, astfel de credințe cu atrăgătoare valențe poetice, la care s-a mai adăugat bogatul fond de tradiții referitoare la ghilimele Lumea de Dincolo de Mare, închid ghilimele, la ghilimele Insulele Fericiților, închid la ghilimele Tărâmul Luminii, închid la ghilimele Țara Tinereții, închid kilmele. Au alimentat vasta literatură veche irlandeză, trecând apoi și în literatura medievală europeană. În inscripțiile găsite pe teritoriile ocupate de popoarele celte, s-au păstrat peste 400 de nume de divinități, în paranteză dintre care mai bine de 300 apar o singură dată, închid paranteza. Ghilimele, probabil că e vorba de divinități locale, întrucât fiecare trib sau grup de triburi își avea cultul său special, închid ghilimele. În paranteză punct Chadwick. închid paranteza. Poetul latin Lucanus vorbește în paranteză punct. Farsalia se scrie P-H-A-R-S-A-L-I-A, 1 Roman, 444 s -Q -Q, punct, închid paranteza. Despre trei zei ai galilor, în paranteză, probabil triada supremă a panteonului celt, Teutates, Esus și Taranis, închid paranteza. Acestor zei li se aduceau sacrificii umane, celui din tâi prin înnecarea victimei, celui de-al doilea prin spânzurarea ei de un copac, iar lui Taranis, în paranteză, sau Tanaros, sau Tara în închid paranteza, prin arderea de viu a celui sacrificat. Divinitățile celte din Galia ne sunt cunoscute prin forma latinizată a adevăratelor lor nume și prin asimilarea atributelor lor cu cele ale unor divinități ale romanilor. Această interpretatio romana rămâne deci o mască ce nu lasă să se întrevadă decât ipotetic și cu totul vag adevărata fizionomie a zeilor celți. Astfel, vorbind despre divinitățile galilor, Cezar ne dă doar echivalentele lor romane. Atributele lui Teutates, ghilimele pe care galii îl cinsteau cel mai mult închid ghilimele, ar fi fost identice cu cele ale lui Mercur. Era ghilimele descoperitorul tuturor artelor, zeul care îi însoțește pe călători și le arată drumul și care ajută cel mai mult pe oameni la câștiguri bănești și la negustărie. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Se pare însă că numele celt al acestui zeu era Lug, păstrat în numele a 14 localității de pe teritorii celte. Lyon se scrie L-Y-O-N în paranteză Lugdunum, închid paranteza. Laon, Laiden, etc. încheiat notă 1. Apoi, Apollo se scrie Ap-O-L-L-O, -L -L -O, cel care ghilimele alungă bolile, închid ghilimele, în paranteză. Zeul galic al medicinii era Belenos, care apare în inscripții și cu epitetele Borvo, Bormanus și alții, închid paranteza Mars, care ghilimele are în seama sa războaiele, închid ghilimele, în paranteză identificate de unii autori cu Esus și alții cu Teutates, închid paranteza Jupiter, ghilimele stăpânul cerului, închid ghilimele, în paranteză La Gal, numele zeului cerului al soarelui și al tunetului era Taranis sau Taranucus, închid paranteza în fine, Minerva, care, ghilimele, dă oamenilor primele cunoștințe în domeniul artelor și al meșteșugurilor. Închid ghilimele, în paranteză, în inscripțiile galice cu epitetele Sulis, Solimara, Sulivien, Belisama. Închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Cezar, Războiul Galic, 6 Roman, 17, Vd. și notele ediției, în paranteză, jumare, punct, Vilan, Unguru. Închid paranteza, încheiat notă 2. Vagi indicații avem despre Sucelus, se scrie s u, -c -u e -l -l -u -s, zeul bogăției și al fertilității ogoarelor, protectorul oamenilor și al locuințelor, zeul vieții și al morții, despre Cernunos, ghilimele, stăpânul fiarelor, închid ghilimele și zeul al fertilității și fecundității, dar și stăpân al lumii subpământene, despre Ogmios marele maestru al elocinței și inventatorul scrierii meșteșugarilor. Despre Brigante, în paranteză, sau Brigit, se scrie b r i, -g -i -t -t e închid paranteza, protectoarea poeților, a artelor și a meșteșugarilor. Despre Lugus, adorat în toate țările celte, protectorul războinicilor al poeților și al vracilor. Altor reprezentări de divinități dintr-o epocă mai târzie, în paranteză, zeul cu trei capete, zeul cu șarpe, zeul gemuit, zeul cu roata ce simboliza soarele și alții, închid paranteza, nu li se cunoaște nici măcar numele. Numeroase sunt apoi la cerții insulari divinitățile legate de configurația fizică a regiunii respective, de câmpul cultivat, în paranteză Ialonus, închid paranteza, de stânci, în paranteză Alisanos, închid paranteza, de locul fortificat, Dunatis, închid paranteza, de confluența unor râuri, în paranteză Condatis, închid paranteza, și așa mai departe. Obiect al unei intense venerații erau zăițele izoarelor termale curative. La celții irlandezi, divinitatea supremă era Dagda, Gilmele zeul bun și drept închid Gilmele, care vegea asupra îndeplinirii jurămintelor. Fiica lui Brigantia era patrona poeților, a fierarilor și a medicilor. Dar zeul ghilimele titular închid Gilmele al medicinii era Diaucecht, se scrie d i a u c e c t iar Grobniu era zeul fierar, echivalent într-un fel al lui Hefiastos. Zeul morții era Don, se scrie Duon în N, în paranteza la Gal, Dispater, Pater, după Cezar, închid paranteza. În Irlanda, Ogmios, având și atribute analoge celor ale lui Hercule, se numea Ogma, Lugus se numea Lug, vezi notă 1, iar Belenos, Beli. Citesc notă 1. Cel mai mare dintre vechii zei ai Irlandei și zeul cel mai venerat în Galia, Lug, este inventatorul și patronul tuturor meșteșugurilor. Pe lângă virtuțile sale războinice, la un popor care s-a dovedit a fi excepțional de dotat în atâtea domenii ale tehnicii, proeminența acordată unui zeu protector al meșteșugurilor este semnificativă. Încheiat notă 1 Figură, pagina 61 Reprezintă o poză Zeița Artio cu ursul Bronz, în paranteză descoperit la Muri Elveția, închid paranteza Historicism, muzeum Berna Încheiat figură Mama tuturor zeilor a pământului și a fecundității era Anadana, în paranteză omoloagele lor erau Rosmerta în Galia și Medbh, se scrie mâie e -D -B -H, în Wals, închid paranteza, iar zeita războiului, ghilimele, Marea Regină, închid ghilimele, era Morigana, care împreună cu Nemain și Maha, se scrie m a -C h a formau triada divinităților războinice feminine. Numărul zeițelor mame era neobișnuit de mare, aceasta pentru că în lumea celților insulari, unde mai stăruiau încă amintiri ale matriarhatului, poziția deținută de femeie continua să fie respectată. În schimb, celții n-aveau o zeiță a dragostei. De asemenea, interesant de remarcat este și lipsa aproape totală a reprezentărilor figurative în plastica celților din epoca anterioară cu ceririi romane a tuturor acestor divinități. Se pare că celții n-au cunoscut divinități antropomorfe, că druizii au interzis reprezentarea divinității sub formă umană. Un cult antropomorfic intens al divinităților a apărut la celți abia sub influența lumii romane. Puținele date de care dispunem privind religia celților permit totuși să constatăm existența unui neam de zei, Ghilimele care prin plenitudinea, varietatea, realismul atributelor lor, prin bogăția de poezie și de legende care le-au fost consacrate, seamănă mult mai mult cu zeii Olimpului grec decât cu divinitățile incolore și aproape lipsite de viață ale cultului formalist al vechilor romani. Închid ghilimele, în paranteză, John se scrie J-O-H-N, Mac se scrie Muaq, Neil se scrie Nuiei, LL. Închid paranteza. O dovadă în acest sens o constituie concepția celților din Walls cu privire la ghilimele lumea cealaltă, închid ghilimele, vezi notă 1, concepție mult diferită de felul în care alte popoare vechi și moderne și-au imaginat sau își imaginează ghilimele lumea de dincolo, închid ghilimele. Citesc notă 1. Ghilimele, doctrina celtă asupra originii lumii nu conține nicio învățătură despre originea materiei, ci își reprezintă pământul luând forma sa actuală încetul cu încetul și sub ochii diferitelor neamuri de oameni care s-au succedat aici. Închid ghilimele, în paranteză, H mare punct Darboa de Juvanville. Închid paranteza. Potrivit acestei doctrine, strămoșul prim al omenirii este zeul morții, care se lășluiește, ghilimele, într-o regiune depărtată dincolo de ocean, în insulele extreme, de unde, după învățătura druidică, o parte din locuitorii Galiei au venit direct, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Încheiat notă 1. Mai întâi, cealaltă lume închid ghilimele acelților nu era situată în afara Universului, ci era localizată pe Pământ, se afla alături de lumea oamenilor. Mai precis, era o lume care transcende definițiile spațiale. O lume în care se ajungea străbătând cu barca un fluviu sau o porțiune de mare, o lume în care se intra scufundându te în apele unui lac sau bând o băutură magică sau trecând prin poarta unei peșteri fermecate sau pătrunzând într-un palat minunat care apare și dispare într-o clipă. Era lumea unor zei pe care imaginația cerților îi concepea ca fiind nu atât făcturi supranaturale, cât ființe supraumane pe care muritorii le puteau vizita. O lume închipuită ca un tărâm care comunica într-un fel ciudat cu lumea adevărată. Micile insule din vestul Irlandei erau lăcașul sufletelor celor morți, în timp ce, dincolo de ocean, se afla o altă lume care purta nume diferite. Ghilimele, țara tinereții, închid ghilimele, Ghilimele, țara fericitilor, închid ghilimele, etc., unde cei aleși pătrundeau pentru un timp sau puteau rămâne definitiv după moarte, căci nu era de fapt o tristă lume a morților, ci un loc de pace, de armonie, de petreceri, de plăceri, cu mese permanent întinse cu jocuri în paranteză, inclusiv armoroase, închid paranteza, și fapt firesc pentru niște războinici cu întreceri și lupte între viteji. Un adevărat paradis în care zeii petreceau un timp împreună cu muritorii aleși de ei, motiv pentru care cealaltă lume închid a constituit o temă frecventă a literaturii celților insulari. Figură, pagina 62, reprezintă imagini ilustrând cultul calului. Cal în fața unui templu de pe o monedă din Valea Senei. Cal cu cap de om de pe o monedă armoricană. Cal și șarpe cu coarne de pe o monedă a celților secvanii. Se scrie suie Q-U-A-N-I, încheiat figură. Figură, pagina 63. Reprezintă o divinitate tricefală de pe un vas celtic de bronz, secolul I înainteire noastre. B-I-B-L punct, naționale, Paris. Cultul Ritualurile religioase aveau o importanță deosebită pentru celți. Cezar relatează că galii care nu respectau îndatoririle religioase erau excluși de la actele de cult, ceea ce era moralmente sancțiunea cea mai gravă. Ceremoniile aveau loc sub cerul liber, într-un loc consacrat, în paranteză nemeton, închid paranteza, în crânguri sacre sau în jurul unor altare împrejmuite pe care se aduceau ofrande sau se efectuau sacrificiile. Vorbind de celții din Galatia, Strabon ne informează că aceștia se adunau într-un sanctuar numit ghilimele Pădurea Sacră de Stejari, închid ghilimele, în paranteză leoc.cit.12 roman 5 1, închid paranteza. Mai târziu, după cucerirea și sub influența romană, au apărut și sanctuare construite. Unele erau izolate pe câmp, în paranteză ca în Normandia, închid paranteza, altele erau grupate în incinte sacre, în paranteză ca în Renania, închid paranteza, altele în fine erau concentrate în adevărate cartiere religioase, în paranteză ca la Trevz se scrie t -r e cu accent grav V-S sau la Alt-Bachtal se scrie A-L-T-B-A-C-H-T-A-L, închid paranteza. Se sacrificau animale, dar se făceau și sacrificii umane, victimele fiind alese dintre tâlhari și criminali, mai rar din rândurile prizonierilor de război. În Galia, sacrificiile umane au fost abolite sub Augustus și definitiv printr-un decret al împăratului Claudius. Vezi notă 1. Citesc notă 1. La Roma, ultimele sacrificii umane au avut loc pe câmpul lui Marte, pe la mijlocul secolului 1. era noastră, conform Diocasius, se scrie că Asus Ius, istorie romană, în paranteză, cartea 43, capitolul 24, închid paranteza, încheiat, notă 1. În Irlanda nu se practicau sacrificii umane. În sanctuarele lor, celții depuneau ex-voturi. În paranteză, statuete de piatră, bronz sau o teracotă ale divinităților, dar în epoca romană, închid paranteza, uneori și obiecte de preț jefuite după o victorie militară, apoi drept ofrande, cereale și fructe, precum și diferite obiecte, dar și chei, coloane, în paranteză, torques, se scrie e QUS, închid paranteza, monezi, oase de animale, mai ales cranii de cai, coarne de tauri și de cerbi, colți de mistreți și altele. Cu privire la sărbătorile cerților, informațiile pe care le avem se referă doar la cele din Irlanda. Sărbătorile aveau un caracter agrar. Respectivele erituri și ceremonii se organizau în diferite locuri ale insulei. În paranteză, Marea Sărbătoare Generală se celebra la Tara. Data fiecarea din cele patru sărbători ale anului, însemnând începerea unui anotimp. Cea de la începutul lunii noiembrie era legată și de cultul morților. Ceremonia sărbătorii, care avea loc la începutul lui August, se desfășura în preajma tumulului zeiței fertilității.